Розділ 34 Артур лишився коло хвіртки, а Руд ступила на сходинки до дверей Марії Сільви. Вона почула швидке цокотіння друкарської машинки. І, зайшовши в кімнату Мартіна, побачила, що він друкує останню сторінку рукопису. Руд завітала, щоб довідатися, чи прийде він до них на святковий обід. Але не встигла і слова вимовити, як Мартін заговорив про своє. «Ось послухайно. Ну! вигукнув він, відбираючи копії. Це моє останнє оповідання, і воно зовсім не схоже на все, що я писав досі. Настільки не схоже, що мені аж самому страшно. І все таке воно гарне. Ти сама побачиш. Це гавайська історія. Я назвав її Вікі вікі Обличчя Мартінової пащило творчим запалом. Хоч у кімнаті було так холодно, що Рута аж тремтіла, та й у нього самого руки були як лід. Вона уважно слухала. І хоч на обличчі в неї Мартін час від часу зауважував тільки осуд, скінчивши, він таки запитав. «Ну, що ти скажеш? Тільки щиро!» «Я... я не знаю», – відповіла вона. «Воно... по-твоєму, його можна буде продати?» «Мабуть, ні», – признався Мартін. «Це занадто сильно для журналів. Проте все це правда, слово честі, правда». «Але навіщо ж уперто писати такі речі, яких ніхто не купує?» – безжально дорикнула Рут. «Ти ж пишеш для того, щоб заробляти на життя?» «А вже ж! Тільки ця невесела історія так захопила мене, що я не міг не написати її. Вона просто просилася на папір». «Але чому твій герой Вікі-Вікі розмовляє такою грубою мовою?» «Певно, це було б образливо для читачів. І редактори цілком слушно забракують оповідання. А проте справжній Вікі-Вікі саме так і говорив би». «Це поганий тон, але це життя», – твердо сказав Мартін. «Це реально і правдиво. Я повинен малювати життя тільки таким, яким бачу його». Руд нічого не відповіла, і з хвилинку вони ніякого мовчали. Мартін занадто любив її і через те не розумів. А вона не могла правильно оцінити його, бо він вже занадто переріс межі її обрію. «А я таки стягнув гроші з трансконтинентального місячника», – промовив він, – Пробуючи перевести розмову на менш дражливу тему Пригадавши, як редакційне тріо змушене було віддати йому гроші І поромний квиток, він мимоволі засміявся «Отже, ти прийдеш?» – радісно вигукнула Рут «Я тільки того і завітала, щоб упевнитися» «Прийду?» – пробурмотів він неуважно «Куди?» «До нас не обід завтра, ти ж обіцяв викупити костюм, як тільки одержиш гроші» «А я й забув» – винувато звався Мартін «Бачиш, сьогодні вранці полісмен захопив обох марійних корів і теля. Ну, а в неї якраз не було грошей на викуп, то я й заплатив за неї». І гонорар за передзвін пішов полісменові в кишеню. «Отже, ти не прийдеш». Він глянув на свій костюм. «Не можу». У блакитних очах Руд блиснули сльози розчарування і докору, але вона промовчала. «На той рік, у день подяки, ми обідатимемо у дельмоніко». «Або в Лондоні, або в Парижі, де ти захочеш», – весело сказав Мартін. «Я певен». «Кілька днів тому я читала в газеті», – раптом мовила Рут, «що на залізничній пошті відкривається кілька вакансій». «Ти ж пройшов, був першим кандидатом». Він мусив признатися, що одержав повістку, але не пішов. «Я так вірю в себе», – закінчив Мартін. «Через рік я зароблятиму більше, ніж десятеро поштових урядовців у купі. От побачиш». У відповідь Рут тільки зітхнула Потім підвелася і почала натягати рукавички Мені вже пора йти Артур чекає Він обняв її і поцілував Але вона лишилася байдужою Тіло її не затремтіло, як завжди Руки не оповили йому шию А губи холодно сприйняли його цілунок Розсердилась, подумав Мартін, провівши Рут до хвіртки Але за що? Це ж просто нещасливий збіг обставин Що полісмен саме сьогодні захопив марійних корів «Тут ніхто не винен». Йому й на думку не спадало, що він міг повестись якось інакше. «А вже ж він трохи винен», – промайнуло йому в голові. «Винен, що відмовився від посади на пошті. Оце й тільки». Та й віки-віки їй не сподобався. На сходах Ганку Мартін обернувся і побачив листоношу. Як завжди Мартіна охопила гарячкова нетерплячка, коли він одержував купу конвертів. Серед багатьох великих один був маленький, на якому стояв штамп нью-йоркського огляду. Мартін не поспішав розкривати конверта. Там не могло бути повідомлення про прийняття рукопису, бо він до цього журналу нічого не посилав. А може, від неймовірної думки, в нього завмерло серце? Може, йому хочуть замовити статтю? Та він одразу відкинув таке припущення, як цілком безпідставне. Це було коротке, підписане редактором офіційне повідомлення про те, що редакція удержала на нього анонімного листа, якого тут же долучено. Але просить його не турбуватися, бо вона анонімній кореспонденції не надає ніякого значення. Долученого листа було написано від руки незграбними друкованими літерами. Це був безграмотний і безглуздий донос, де говорилося, що «так званий Мартін Іден» котрий посилає в журнали свої оповідання і вірші, зовсім не письменник. Що він просто краде оповідання зі старих журналів. Передруковує на машинці і видає за свої. На конверті стояв штамп «Сан-Леандро». Мартінові не треба було довго думати, щоб здогадатися, хто автор листа. Граматичні помилки, лексикон, до тепи гігінботима одразу впадали в око. В кожному рядку Мартін бачив його грубу руку крамаря. Свого шварга. За що... Марно запитував себе Мартін. «Що він зробив поганого Бернардові Хігінботтему?» «Це було так дико, так безглуздо, що годі його чимо пояснити?» За тиждень від редакції різних журналів на Сході Штатів надійшло ще з десяток таких самих анонімок. Цього разу редактори повелися з ними благородно. Він їм був зовсім невідомий, проте деякі з них навіть висловлювали йому співчуття. «Було ясно, що до анонімних доносів вони ставляться з презирством. Злостива спроба пошкодити йому не вдалося. Навпаки, це могло навіть піти йому на користь, бо привернуло до його імені увагу редакторів. Може, тепер, читаючи його рукописи, вони згадають, що автор їх той самий Мартін Іден, про якого вони одержали якось анонімного листа. І хто знає, може це спонукає їх прихильнішим оком глянути і на його твір? Десь у цей час Мартін помітно упав в очах Марії. Якось уранці, зайшовши на кухню, він побачив, що знеможена жінка, стогнучи й мало не плачучи, прасує білизну, якою лежала ціла купа. Мартін одразу ж зрозумів, що в неї грип, дав їй випити гарячого віскі, рештки того, що приніс Брісенден, і звелів лягти в ліжко. Але Марія й слухати не хотіла. Вона мусить усе випрасувати і сьогодні ж увечері здати, бо інакше її семеро дітлахів завтра не матимуть, що їсти. На її великий подив... Вони не переставали розповідати це аж до самої смерті. Мартін схопив з пічки прас і кинув на дошку тонку батистову блузку. Це була найкраща святкова блузка Кет Фленнеген, найвибагливішої Маріїної клієнтки і найбільшої чупурунки в околиці. До того ж міс Фленеген попередила, що блузка була готова на вечір. Усі знали, що колонії упадав коваль Джон Коллінс, і Марії сказали по секрету, що завтра вони йдуть гуляти до парку Золотої Брами. Даремно силкувалася Марія врятувати блузу. Мартін посадив Марію на стілець, і жінка, із жахом витріщивчи очі, дивилася, що діялось далі. За час у чотири рази коротший, аніж це пішло б у неї, блузку було випрасовано. І то, визнала Марія, не згірш, якби це робила вона сама. «Я б скінчив це значно швидше, якби праси були гарячіші», – сказав Мартін. А тим часом у нього в роті був такий розпечений прас, що Марія ним ні за щоб не зважилася торкнутися білизни. «Ви не так збрискуєте», – сказав він їй далі. «Ось я вам зараз покажу. Тут потрібен певний тиск. Коли хочете швидко прасувати, білизну треба сприскувати і класти під гніт. Мартін приніс з Льоху ящик, приладнав до нього кришку, приволік старе залізя, яке назбирала Марії на дітвора. Тоді поскладав побризкану білизну в ящик, накрив кришкою і приважив залізям, закінчивши таким чином підготовчі роботи». А тепер дивіться, сказав він і, скинувши піджак, схопив прас, розпечений мало не до червоного. Він випрасова білизна, розповідала згодом Марія сусідкам, і взявся до шерстяна одежа. Ви дурна, Марія, каже він, я покажу вам, як прати шерстяне. І таки показав. Узяв бочка, дві жердини, ступиться з колеса, і за десять хвилин зробив машина. Мартін навчився цієї премудрості у Джо в гарячих джерелах у Шеллі. Стара ступиця, насаджена внизу на стручову палицю, правила за поршень. З другого кінця він прикріпив її до другої палиці, підв'язаної до бантини. Так що за допомогою цього приладу можна було, орудуючи однією рукою, чудово вибивати шерстяні речі. «І тепер я вже ніколи не перу шерстяний одяг», – кінчала вона незмінно своє оповідання, «а лишаю колобочки з жердини дітлахів. Розумна людина цей Мартін Іден». А проте, показавши своє мистецтво і вдосконаливши Марійну кухонну пральню, сам він багато втратив у її очах. Весь романтичний ореол, що оточував його, розвіявся як дим, коли Марія дізналася, що він колись працював у пральні. Ні його книжки, ні поважні друзі, що приїздили до нього в екіпажах і приносили з собою візки. Тепер уже нічого не важили. Мартін був такий самий робітник, як і вона. І обоє вони належали до одного класу. Він став їй ближчий і зрозуміліший. Але загадковість його зникла Рідня Мартінова цуралася його дедалі більше Після невдалого виступу містера Хігінботема показав себе і містер Герман Шмідт Мартінові пощастило продати кілька газетних оповідань, гумористичних віршів та жартів І на деякий час його добробут трохи поліпшився Він не тільки розплатився з боргами, а й викупив свого чорного костюма та велосипеда Велосипед треба було відремонтувати. І на знак прихильного ставлення до майбутнього родича Мартіну діслав машину до майстерні Германа Шмітта. Того ж самого дня Мартін побачив, що якийсь хлопчина тягне йому велосипед додому і зрадів. Очевидно, шміт цією несподіваною люб'язністю теж хотів показати свою прихильність, подумав Мартін. Бо полагоджені велосипеди замовці, звичайно, самі забирають з майстерні. Але, оглянувши велосипед, він побачив, що ніякого ремонту не зроблено. Подзвонив по телефону до нареченого сестри і дізнався, що той не хоче мати з ним нічого спільного. «Пане Германе фон Шмітте», – весело відказав Мартін. «Я маю охоту зайти до тебе і смикнути за твій швабський ніс?» «Тільки ну спробуй. Я одразу пошлю по поліцію», – гукнув Шміт. «Я тобі покажу, як скандалити. Зі мною такі штучки не вийдуть. Я не хочу мати нічого спільного з такими, як ти. Дармоїд, ось ти хто. І мене ти не ушукаєш. «Як я беру твою сестру, то ти можеш оббирати мене? Дзуськи! Чого ти не берешся до праці, щоб чесно заробляти собі на життя? А ну, відповідай!» Мартінова філософія взяла гору, приглушивши гнів. Він повісив трубку і весело присвиснув. Але скоро його охопив в цуми, почуття самотності. Ніхто не розумів його. Нікому він не потрібен, хіба що Брісенденові. Але той не знати, куди завіявся». Вже сутеніло, коли Мартін з покупками вийшов з овочевої крамниці. На розі спинився трамвай, і на приступках з'явилася знайома худрулява постать. У Мартіна радісно заколотало серце. Це був Брісенден. При світлі трамвайних огнів Мартін розглядав відстовбурчені стовбурчені кишені його пальта. В одній книжки, а в другій – пляшка віскі.